Bosgarren unitatea. Atarian, landetxean 3. Nahiko animalia txikiada. La uankaditu eta ililixiliek ibiltzen da. Bustan luzea dauka eta bibotea ere bai. Ilile dauka eta kolore askotakoak daude. Grisak, beltzak, arreak. Xaguak arrapatzen ditu. Begi berdea kurdinak eduki ditzake. Aserrtzen bada. Kontu zatzaparrekin. Zein da animalia hau?